Ott. Egyáltalán nem bántam, hogy Gabi egy teljes jegyzet füzettel érkezett az esti Prosecco klubra. Bár volt abban valami komikus, ahogy a puha babzsák fotelben igyekezett egyenesben tartani magát, a telefonját, a füzetét, az italát és az egyensúlyát. Ahogy félszemmel évire sandítottam, Láttam, hogy ő is mindjárt elneveti magát, de persze nem akarta a barátnőnk lelkesedését letörni. Gabi izgalommal telve hátra vöröses barna haját. Mitagadás, én is izgatott voltam, mégiscsak fontos ítélet következett. Végtelenül hálás voltam a barátnőmnek, hogy egy ilyen spontán őrületbe is bele tudtam rángatni, és elvállalta, hogy csinál nekem egy költségvetési tervet. Tulajdonképpen ezt mikor döntötted el? Nézett rám Évi az itala fölött. Már mint mit, hogy megveszem az ingatlant? Igen, nyilván erre irányul a kérdésem, vigyorgott. Elgondolkodtam. Valójában már az első beszélgetésünkkor szöget ütött a fejemben a gondolat. Pontosan emlékszem, hogy ugyanitt ültünk, én pedig a némileg lepusztult szomszédépületet vizslattam, Nagyjából ekkor jutott eszembe. Te í lettél meg, mondtam komolyan. A tőlem szokatlan hangra Gabi is felkapta a fejét és felnézett a jegyzeteiből. Hogy érted? kérdezte Éva. Nem tudom, úgy értem, húsz év után hazajöttél, és új életet kezdtél úgy, hogy bizé. ki nyugodtan, <gül> egy szágatjában a semmire jöttem haza. Hát igen. Éva lehajtotta a fejét. Jaj, nem úgy értettem, hiszen itt van Zsuzsa és a bolt, de semmi baj. Értem, hogy értetted, rám kedvesen, majd bólintott ismét Éva. De nekem nem volt más választásom, érted? Vagy maradok egy mérgező kapcsolatban, vagy fejest ugrok a Balatomba, képletesen szólva. És, mondta Gabi. Tényleg fejest mindenbe, de azért örülök, hogy megtetted. Még azt sem tudtam, hogy ti hogy fogtok fogadni. <gül> Kicsit megsértődtünk, nevetett Gabi, és hátra csapta a szeméből a haját. De ameddig jöhetek hozzád inni, meg lelkízni, addig minden oké. Okay. Lerugtam a papucsot a lábamról, és fújtam magamra néhányat a levendulás virágvízből. Ah, iszonyú meleg van mondtam sóhajtozva. Megint eszembe jutott a reggeli háznézés Zoltánnal és az ő zavarba ejtő készfogásával. De egyelőre úgy gondoltam, hogy nem akarom ezt megbeszélni a lányokkal. Már csak azért sem, mert még Krisztiánt sem gyontam meg. Talán majd ma. Ma úgyis én a fő téma, már éreztem előre. De leginkább a kávézóról akartam beszélni. Nagy levegőt vettem, – Na, Gabikem, mondjad az ítéletet. Számításait szerint mennyire vagyok idióta, hogy belevágtam ebbe a diba. El kell adnom a lakásomat, kocsimat, papagájomat és minden egyéb ingóságomat, hogy kivitelezhető legyen a projekt. Gabi felvette a legkomolyabb arcát. – A jó hír az, hogy egyáltalán nem látok komoly veszélyt, Na, pénzügyeid elég jól állnak, és ha kifizetted az ingatlant... A mostani árak 20%-ával számolva is meg tudott csinálni a teljes felújítást. Mivel az elmúlt években takarékos voltál, most költekezhetsz. Ha akarsz, akkor a kávézóra. Felsóhajtottam. Nem hiába gyűjtögettem, meg dolgoztam keményen évekig. A kérdés az, hogy van-e értelme most elkölteni egy életmunkáját. De ez mást is foglalkoztatott. Engem inkább az érdekel, hogy mi ez a hirtelen felindulás. Jó, azon túl, hogy Éva megihletett. Nézett a mellette helyet foglaló barátnőnkre Gabi. De azért ez mégiscsak nagy lépés. Az elmúlt években egy kalapot sem vettél meggondolatlanul, amennyire én tudom. Vagy ez most nem az? Úgy értem, komolyan megfontoltad? Nem számom, kérlek, félre ne érts. Csak aggódom. Igaza volt. És jól is esett a kedvessége. És mivel igaza volt, és engem is meglepett a döntésem, jó volt beszélni róla egy kicsit. Csak éppen nem tudtam, hol kezdjem. De azért elkezdtem.